Nuk po thon që të njeron është me a mirë të fritë e vendët tonë. Mirë borëzicët për dëvijenë janë më të më dha në vendët kujujë e tonë dhe në vendet ku ju kënori, a nëj dhëtë me qenë shumë të kujdeshëm, shumë, shumë të kujdeshëm me të të rini, ju babalartë me fmite ju. Dhëtë me qenë shumë të kujdeshëm që ti ullzoni dhe ti drejtoni ata në rrëbën e trejë. Ndhimohunit me më gjëllarë, ndhimohunit me ata njështëtë cilë të jadojnë me të në të pyrë dhazë njështë njështë njështë njështë njështë njështë Shëndet është Antonika. Aqojuna matmat se bej mi borahës ski mi halife. I më ai mi bor, ai fam dertin me ne. Një shtetë muslimane ka në firurë Amazonit Qomanë, pëtër shtetë në firurë qëtonë, nja trepë. Përse? Se së kemi babë, në kemi halifë, këto dhe të fejmë, dhapërë. Gjonahit mëjmaf, mërkati mëjmaf, gabimi mëjmaf i muslimanebër se së kanë halifë, së kanë uderësi. Përse në qënë qënë qënë qënë qënë qënë qënë që që që që që që q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q m m m bazuar për të prezantuar tema botëselën dhe për të caktuar çfarë para joftë të flasim sonte, pastë davoli Elinis me vartjen e emanetit të Allahut Jannatilaru. Elinia, a si thohet gjyysa, gjysma e shoqërisë? ndërsa është e tëra e të armës. është gjysma shëshqis, ndërsa është e tëra e së armës. Rimia është momente dhe jeta kër njeri ju dhe pranë, dhe është momente dhe jeta kër njeri ju ka fuqi dhe forës. Allah ojnë madhruar këtë nemet të moshës rinore e përmend në Kur'anë, Në librën e ti ku thotë, Allahu khala ka këm min dhaf, Allahu ju, e, ju ka kërjue prej dopsimit. Dëmë thotë, këni qenë të dopë, kur këni qenë fëmik, kur këni qenë fëmik, këni qenë të dopë. Thumë me gjala, min badi dhafin kuve. Pastaj, Allahu ju vëri prej dopsimit, prej kur ishë të dopë, ju vëri të forë thumë me gjale min badi kuatin dhafën u ashejba. Dhe pastaj, pasi që u bëtë të forë, prapë fat të fatë u bëtë të doëtë. E ka përqëndin, moshën e pleqërisi. Pra, rinia, kjo moshë, është një begatit, pri begatitve të Allah në gjënë lejëlanu, që duhet besimtari të shprincojë këtë. Para se t'him dhe shëndezër besimtarë, në elaborimin e kësa i teme të të mundu e që në pika të shkurtra që mos të nëzgjasim e ndështë apash do t'jullohin një po pas taj në shalat kemi edhe nëzgjohar tjetë të cilët edhe do t'na fresvojnë me shilat dhe me njëratën e tyve pse me zgjellë këtë tem pse t'flasme për rini pse ka shumë nga interesën kërë rini pse ka shumë një thrasin e thrasin këtë rini e para në deshrundezër besintar, se batja e islamit, kumtimi i fesë Allah u gjithë Gjel në gjithë lanë u, është emanet për gjithë besintar, hozolarë dhe gjithë marë, pleqë dhe të rinë, ingjinerë dhe mjekë dhe profesor dhe bujtë dhe këntor, është emanet, emanet për gjithë besintar i cilit, ndijet përkartësin e kësa i feje që ta barë, dinin e Allahu dhe ta që i këtë emanet në vend aty kërështë Allahu i knaqa Pasaj nuk jenë përqëllim që me këtë temë me zjedin e kësa i temë të alashkalojnë generatën tjetër e që është generatëa e babalarën ton e tonë dhe generatëa e gjyshërën e tonë të cilët ata kanë qenë shkaktarë dhe severë që na kanë pruhe dhe na kanë rrujt njëve këtë fejtë. Andaj e meritoj një lamë drarë dhe një përndrim të malë që kanë kaluhe në përvujtje të nështira, në përmundime të mba me gjithë ato sakrificja dhe mundime kanë arricët nga sili njëve këtë ditë të Allah të zë gjendë. Gjithashtu nuk kemi përqëllim të anashkalojmë edhe gjinin tjetër, motra tonë o muslimonit, të cilat kanë një obligim të manë në bartin e dinit Allah dhe ne për flasme për rini kemi për qëllim edhe gjinin femrore të cilat kanë një përgjessi para Allah dhe janë një faktor me ndikim në bartin e këti emanete Për qa me zhildh këptim për asyri se pejgamberi s.a.v. ju ka dhon një rëndësi të veçan të rinit i ka dhon në rrecitë e veçantë rinisë do ta shohim. Do të mundu pejgamberes së re babaj Ali ose nam gjehmon, që ta formoi personalitetin e tij musliman, që ta ruaj moralin në nderin e tij dhe i patetin e tij. Edhe është kaq kanë këshillues i vërtet i muslimanëve në veçanti të moshës rinore. Pastaj e kemi zgjedhë këtë temë për arsye se për asyje se rëzicet më të më dhajat që janë, ku njeri jo ka mundësi me dëvijuet, ka mundësi me nëshu e rrugën e Allahu Gjellegjilallu është moshë ari nërës. Edhe kjo është realitet që ne e përjetojëm për shdo moment. Në këtë moshë, në moshën e povërtetit, në moshën, Kure në i riu është energji dhe është fuqit, është në shtirë që të ndalejmeti. Dhe për tëtë, duhet që t'i kushtoj një rëndësit të veçan, sepse rëzicet për dhevijimin e të riu t'janë më të nëlar. Po ashtu, rinia është ajo e cilë e ka barë gjithmonë për gjithsin e një popullin. Dhe e ka barë gjithmonë emanetin e dinit të Allah dhe ne nësë dojmë me paë, të armën e një populli se sa, ka, sa kas gjatsi a i popull e shiqoj mirimin e ti sa është e odhëdhume dhe e drejtume në rrugë të drejt as do të ke të mirë të armën a i popull ndër shumë lezër besintar nëse shmetojnë për anin librin e Allahët që kemi paradurve tonë do të gjemë se rëfimet që Allahët nga tregën për pejga me dhe për besintarët tjerë në Quran, shumica atyre rëfime me tregojmë për moshëm rinore të pejta mërënë të Allah që janë balafaquëve vejt për së drejti me të kotën, janë balafaquëve vejt për së drejti me zulumin dhe fa drejtsin. Ibrahimi, Arisa, kërë e mori së batën edhe shkojmë i thryje puta idhëj të cilë t'i aldoroni në porpullu i ti, kër e vrejtën pabesintarë që dikush ka i në fajtorin e tyre edhe i ka fyr idhuj dhe putat që i alduron nëse nuk e meritojnë atë atë alduron që ka të pabesintarët asajkojnë kalu se nërën e fetën jëthëpurohullë ju kalu lëhu Ibrahim ta e ndëgjue, kemi ndëgjue kemi ndëgjue për një gjallosh kemi ndëgjue për një gjallosh i cili Thuët se e koë amrin Ibrahim. Dhe thotë kemi ndëgjuhet për një djalefë që aludhën se ka qenë Ibrahim a.s. në moshën lënore kër është bala faque me padrëjësit e njërëve. Pastaj, Allah vazhëmëgjëni ka përmend banorët e shpilëz ashabu l-kehë në Quran dhe thotë In nëmën fitjetun, amanu bi robbihim vazhidhë lahum hudavë. Thotë tajënë një disa gjelmosha të cilët kanë besuhe në Allahun dhe ne ju kemi dhonë atyre u dhëzënë. Ta janë qësa gjelmosha. Do dhëtë të ri. Allah dhëtë për jahjam wa atajnahu l-hukme sabine. Dhe i kemi dhonë me urtësi dhe gjëkim jahjas kër aji ka qenë fëmi, kër aji ka qenë i ri. Thotib Një Abbasit radiallahu ta'ala anërma Thot nuk i ka banë Allah u Gjellelalu Dikuj nga di e përvec se et, në rinit e ti Dhe thot e i tërë hajri është në rinit I tërë hajri është në rinit Dhe pasta i ka lezua Të dhajnë më nabas i benabasi, fjarë të cilam Të Allah të zhvëndet të cilam Me i lezun për Ibrahimin al-Islam Për Ashab ul-Kef Dhe për Jahiran al-Islam Pastaj nëse shkletojmë hadithet e pejgamberit Sallallahu al-Islam Kërët shumë njëse pejgamberi, i qëri ka qenë i mëshershëm për njerëzime, i mëshershëm për këtë umet e nëveçantin për muslimon, ka qenë shumë i kujdeshëm që ta hormajt personalitetin e muslimonitë. Që ta bëjt një muslimon që të bëjt një muslimon ja po që të bëjt një muslimon që të aboronë allahën azzë dhe gjen. Një muslimon që të duk dhe një janë nga glumëve e drejt asnitë. Përgambërë <të> sëllëallahu a.s.w. thakë, Inna Allahe leja gjabur, min shërgën lejse lehu sëllën, Allahu që ditën, me një tëri i cili nuk dhe vijen asniher nga rrugë e drejtë. Allahu, knaqët dhe që ditën, me një tëri i cili nuk dhe vijen asniher nga rrugë e drejtë. Ndërsa po përgambërë sëllëallahu a.s.w. i urdhërën tëri i në ibadetë, Ghejnëziste atafta, 7 persona Allahu Gjellegjellu do t'i fudën hien e arqët të ti në ditën e gjykimit, njëri për i tyre tha, o shakun nëshe e fia i badetillahi azzawajan, dhe një iri i cili është rritë, duke i bo i badet Allah azzawajan. Në ditën e gjykimit, a i iri i cili e kakalu jetën e ti në gjami, a i rinë cilë e ka pasë zemrën e lidur për gjamië, a i rinë cilë nuk e ka mbojë, nuk e ka derinu e nga rungë e drejtës provat dhe epshet e ti, a i në ditën e gjutimin do t'jetën hije në, në, në arshit të Allahu dhe Zajajan. Ndësa, për përfitimin e kësa i moshe, për i nga në beri së në blarë vë a.s.e. në thëtë, përfitoni 5 gjora para se t'ju hi 5 të tira. Njëra për i të të të të të të të të të të të o shëbëbë qadle arën. Dhe përfitonë rinimtuaj para se t'ju vijë veçuria. Para se t'ju vijë veçuria, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa shton, në, në përgjithësinë që do të ketë i riu për moshën e tij para Allah. Thotë: "Zadnu kamë kaluë haatin. Rohi Allah ditën e gjykimit pa u pyetur katër gjëra fillim të" E para, njëra për e tyra është dhe moshën rinorin ku e ka kaluve. Dhe rinim e ti ku e ka kaluve. Pas ta i përga mërës e rëllamë a.s. Për mëruj nënderin dhe moralin e trijën. Qatët? Jamashara shëba. O ju rini, me listëta më një këmullbër e të femjetë të zëvoj. Kushka mundësi? Kushka mundësi? Dhe të martohet, sepse ajo më më më më t'ju t'arunë moralinë në nderi dhe t'arunë organë. Më më më t'ju t'arunë moralinë në nderi martesa, se sa ti me shtyje martesën në mosh të shtyrë, apo ku ti mështë 30 vite, apo 35, sepse ki më më si që me të me jo me me shku e rrubës drejtë, me jepo me anashkallurën dhe më marrë me atë gjërat të cilat të prishit ty e Sirinin moshën tëne edhe pastaj të ton një jetën ato të qëqërojnë edhe kim ështirë që pastaj drejtoj është në rullet. Dë thot, aji cili ka mundësi, pejgamberi së vëllavar i jo vësërën po porositë dhe dhe po thotë martoni. Andaj, porosia e pejgamberi dhe jonja që aji e ri cili ka mundësi mërë që të arruaj ndegërin dhe moralin e ti mos tazgjas martesën e ti për arsuje sa ajo jarru më nderit. Ajo jarru më nderit. Pra që të përgjambere sënë Allah, M.A.S. për që ndrojë në formimin e një të riu, në formimin e, personalit e personalitetit të ti në i badet, në adhorem, në formimin e pastrimit të shpirtit të ti dhe në formimin e, e besimit të ti dhe të moralit të ti. Në shumë dhe në besetarë. A nuk e dini edhe nuk keni lethuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka pasur fjalë ka thënë në moshën e 20, ka çënë kulmin e rinisë në moshën 40 vjeçare. A nuk e dini se Abu Bekri radhiyallahu anhu, Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, qone ka, ka qenë në Islamin, ka çënë 3 vite më më, më i ri se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A nuk e dini se Omeri kur ka pranuar Islamin, ka çënë në moshën 27 vjeçare. Dhe kështohë të lajve mesudin, iri, dhe kështohë shokë tjerë pejgamberin, Aliju radiallahu anu, muadhim në gjëbel, kër e ka dërgujë pejgamberi sënë Allah, muadhim në gjëbel, në jemen, ka qenë në moshë nërinore, kër muadhim në gjëbel, ka marrë pjesë në betejin e bedet, i ka pas 20 vjetë, apo thua 21 vjetë. Kër pejgamberi sënë Allah, muadhim në gjëbel, e dërgujë ambasadorin e parë në Medinën, Mos Adem Neomit ishte në morshën e rinore. Këta ishën të cilët në partën neve këtë din dhe e meritoj së do nga vëndat dhe Allahu qofti knaqën me ta. Ta jemë atër të cilët në aflua në neve dhe në adem këtë përgjëtsi që dhe na tesim dhe tja alame edhe ne ta rëmës tonë këtë përgjëtsi bartjën e këtë dinit të Allahu bartjën e dinit të Allahu gjëllë gjëllalu. Ta jemë të cilët i shliruan për andërin bizantinë, për andërin për siane, shliruan Egyptin, shliruan Sirin, shliruan Tarablusin, shliruan Iraku, shliruan Spanië, shliruan qdo nërë që, që patë të mundësi të arrinë, e shliruan nga zërnumët e, e njerëzve, nga për drejëci që e bëjë njerëzve ndaj njerëzve. Këta janë të cërët e bartëm e manetit e tyre, për këtë për nga me nësër Allah, a.s.w., përmendë cilësit e këtyre shokve, shokve të ti. Pashtu, Osame i benzejtë, kër pejgamberi s.a.w. e ka emru e komandantë të ushtrijës muslimone, e dinëse sa ka qenë i ri? Tëtë mëndë vitë. Tëtë mëndë vjetë. Ushtar i një ushtrijë të marë të muslimone, komandantë suprëmë. Në vendin, apo në vendin e pejgamberit sënë Allah a.s. Se të pejgamberit sënë Allah a.s. E emrojë ato. Pas të të regohet se Ka kaluen një delegacion të Omer ibn Abdullazizi Ka qenë një një përgjë dhegjën muslimanve drejnë Edhe ka qenë një djali njëri me abdullazizi Edhe ka dhashtu djali me forë të shkat Me ndërhyjë të shkat Omer ibn Abdullazizi e ka përmu e dhe nuk e kalon me ndërhyje. Se, ju ka dofë shumë i ri. I ka thonë këtë jaloshë o meri bënë Abdelazizit, atërë musliman dhe u konjua, transparent, s'ka pas problem pëse një gjemat e ka qërdu e o dhejësile muslimane, një, një muslimane firë, ose e ka vëndi sa këshima. A ke mënësina këto me bo me kërëtar tonë? Nuk ke mënësina. E zakë djollë Omer ibn Abdul Aziz e thotë, "Oni thot, muslimanë, thonë ka pasur punë me moshë, thotë çe spomlente me fjalën mua, u pasvon puna me moshë, ti mosh, nuk ke shohur realizm o bollësi muslimanëve. Se ka pas mbar dhjetës se ti. Nuk ke shohur atë bollësi muslimanëve. Se ka pas mbar dhjetës se ti. Do sa, i tregim këtë që është shumë interesant, çë kanë ndonë me njërin prej ulemave të ri djetarëve fri, ka qenë Hatit ibn Ziyan, Hatit i viri Ziyan, ka jetu e në pohën e hajjaj, hajjaj i ka qenë zlomqari ma, kush ja ka prisha, ati ja ka jetë kohën me nje, edhe e të rëtë, Hatit ibn Ziyan, edhe i thotë, thot, thot, i thotë kjo hatit, i thotë kjo hatit, kjo djelosh, i thotë, pëtë shkardu, se dhotë pasha Allah, se dhotë pasha Allah, para se me artoja këtë dhëm, besën Allah për tri gjanë, thot, nëse, Nëse unë pyjt, do t'a thonë vetëm të vërtetëm. Thotë, nëse unë spravëm, do t'durajtë. Dërsa, nëse... Pas të e thotë... Nëse unë falë, unë do t'a falendërejë Allah më gjithë në zhëllamë. Hajaji thotë, qëka thu e ti për udhejsi muslimonës? Se Hajaji ka qenë me këmë së njëra. Dhe ka qenë i tërgumi i udhejsi muslimonëve. Thotë, qëka thu e për më ruani primarit? Thotë, Një zullumë qari mba, i dhrojët haqqajit. Thët, qëka duhe për muhe, thët t'i e riftime e ti. Thët ti njone pej gabimeve ti. Edhe qëka bërë, urdhërën haqqajit për i kësaj në roze të madhë dhe idrimi, filan, dalin, dal, ja jek, i rrimi, fillonë në dalë nga dalë t'ja jekë mishin për i kozët ti djalloshit, edhe në thund e hullë në rrugë të Bagdadit, edhe afrojët një njëri dhe i thata moskini, vojë për t'i qka, të të kam nevoj për një pik uj, edhe për ujën edhe vdes. A të në cime moshë ka qenë në shumë dhezër mësintarë? Moshën të të më dvjeqare ka qenë kër i ka thonë këto fjarë. Moshën të të më dvjeqare praktojen të regjime dhe nxarje që në trekoj njëve se si duhet me qenë i riju muslimatë, si duhet me formuën i riju muslimatë, si do mësë në shumë dhezër mësintarë, Nuk po thëmë që gjendja jo në me ekeqe të kënejë në mëndë tonë. Që t'ja uruajnë e vlatë e jube. Që t'ja uruaj rininë e jube. Se nëse këta shkatëruajnë, atëherë, qëka dëvymë të ijeta. Qëka dëvymë të ijeta nëse e vladin nuk e ki që dojë. Andaj, epizod, mundohët, nëse ti mundohëshë, Allah nuk ta, mund, ta hukë mundi. Andaj, janë në nësa faktore të cilët ndërkuj në përmirësimin dhe në forcimin e personalitetit të riut musliman. E para është që natë në dinë ndeshëm vlerë besimtar. Për çka Allahu na ka thiem në këtë botë. Qëllimi i riu do të bëjë për çka është krijuar. Tahajuz Allahu Allahu na zotë. Tahajuz me nxjerrti njerëz për jerësisë në drejt. Pse na dukon shëmbull në musliman për të qesh në mesin këtu ku jetoni? Kullë të që afrojë islamin e mërëtet të njerëzve të nësë në në në të atëmë, pra ajar nësë muslimonë, duhet që të jemi shëmbën për të njerëzve. E jo në të thonë që shka pobojka, në të thonë që shka pobojka shqiptarë. Mili porë shumica, jemi, shumica Andaj, i me, shumica apsalute i me muslimonë. A në nëjë, ti të bukëm shumë i kujdesëm që ati mi apruhe një, një panoramë, një pasyre reale të të islamit, që ajnë me ditë vetës se me të vërtjeta i ku ka nërësirës. E këtë nërëtari një ajonë, ma shtrohet ma të dëmijime dhe nërësirave, dërsa Allah Azharë të ka prunë që në këtë bërë dhe të ka bërë musliman që ti njerëzit të ndjerës prej nërësirës në dritë. Tjejnë prej atyre që e adhronën Allah Mënë Gjëllarit. Djel Pastaj prej faktore që ndikojnë në formimin e të rjetë është me gjithim të rrio rëzicet të cilat e minë prej, prej jashtë. A dhe në shka ka më thonë përrinin të orë muslimane të tjere, njani prej kolonishtve, prej atë okupuze muslimane ka thonë, ka thonë një gotë raki edhe një këngëtare bëjnë të prishjen e rinistë muslimane sa një mitopë. Sa nimi tenka, sa nimi aeroplane. Ka thomë se po mundohë një më i prisha ta me armatim, më i mbytë ata me armatim. Fundë një epshe, fundë një dënjë, fundë një materializm. Edhe largoni nga por ali, edhe largoni nga islami, keni mi arritë qëllime. Keni mi arritë qëllime. Andaj, i riu, të më farë shumë si qërë. Me i parë rëzit që që pëtë vinë Jotë i me qenë si një kontinjeri i borëloni Edhe qëka të vinë Qëka të udhin njëzit aty ti me pranur Muslimoni e zgjelë Ato qëka është e mire nërë prej qëtë kuj Dërsa ato qëka është e pje që nuk e mërë E, e uvën pas shpinës Dërsa a i cili është i të vijun A i qëka të gjedin Ndikosht me zemë në ti a je pranur Shka të gjujnë dikosht me shpirëtën e ti a i prananë. Nuk din me dalohet. Nuk i nje hrëzit që që i ka nësën. Na vallaj, edhe me juve këtu, po edhe me ata që jenë jemi krenu një kodë gjahë me rinjim që kemi pasë. Jemi krenu dhe nga kam pasë lakmi të tjere me islamin që kemi pasë në vendët tona dhe me moralin dënderin që kemi pasë. Mos të jemi prej atyre që sepse tesi iri, në esë t'inadhon për gjithësi para Allah në të nëzëlarur. Pastaj, që i rio të mërë model të mirë për njerëzve të mirë, kjo është prej faktorve që ndikon në formimin e personalitetit të të rio. Pastaj, të div lërin e rëthirjes në islam, muslimonit du të më kënë gjithë mua në thërëse. Nuk është emanet, nuk është bërqë, kjo islam vështë për hojëllohat. Nuk është bërqë vështë për hojëllohat n Ti do të me kalzu islamen. Në punë e kalzoni islamen tëmë. Në spetale e kalzoni islamen tëmë. Në shkodë e kalzoni islamen tëmë. Në gjithole e ku je kur je muslimon, marim lakmi tje pre islamen tëmë. Marim model dhe moskër. Andaj, besimtari të tjetë, model i mirë dhe të marë prej modeleve të mira se Allah mazhe nga ka zxedhë dhe nga ka bërë unë mebë të zxedhër, Ordojmë të mirë, ndarëm nga keqja dhe besojmi në Allahumë gjëllë në zhëlarumë. Pastaj gjithashto prej obligimeve në faktoreve që ndikojnë në formimit e të rrijo, o është edhe me pasë tëllë besimin në kadanë, në caktimin në Allah të zhëllë. Me pasë gullitën zërën, tëone besimin në Allahumë gjëllë në zhëllë, në caktimin në Allah të zhëllë. Në shpeshen dhe mashtranë në kjo dënjo edhe sëprovurme me shumë sende se për që farës uje se kimi tu që përna i këtë në i këtë në i këtë një dënjojnë. A në mërët nuk e këtë nuk e këtë në arruë që Allah është kërnë në zusë. Allah nuk ka kriju e tyje, të ka ronë edhe rizkin e mo të ti me përru po. Për me fitur rizkin e mo Allah të ka caktur rizkin. Një grua muslimone e heshme, Kure ka të për burin e vetë në luft, dhe ka arë njërë i ka thonë, ka thonë e mjera të. Ka thonë qështë e qërë burin, kush ka më përgjesë për ty? Kush ka më përkujdesë për ty? Kush do ta biti u shqimin? Kush do ta biti u paren shpet? I ka thonë, që që që, që në shqënë e se shkej ka thonë shumë, dhe shumë, i ka thonë i njeri, tjo, i njeri të jo njeri, do të përgjë burin të emë, do të kruzë furnizusë në këpëm dogari. Thotë burin të e me këmë në gharit që qatë furnizimin e Allahë që Allahë më ka cektu e më ka punë shpia, i dheqë. Thotë burin të e me këmë në gharit qëtu? Thotë nëse burin e më tes, avdes krimësi, avdes furnizusi, ka thori njerë i ti që shpo me në në nështërë. Pra duhet që besimtari i riun ta jetë këmë në gullitër tërbë të, besimin e caktimin e Allahë të zdo gjenë. Kjo jetë nuk është të lirë. Kjo jetë është mes Allahu ka thonë Purana, apo me ndoni me hinjë në nërë pa o së probu, apo me ndoni që me hinjë nërë, pa o ditë preju e si cilë është i sinqert, dhe cilë është jo i sinqert, s'ka mundësi. Pa tjetër dhullë, pësintarë i mosë probu e në këtjetër. Pra, rinje dhe ruar, ju, për mos me zxarë shumë, ju t'jeni shembu dhe t'pajisi me urtë, t'pajiseni me islamë, me ucsi dhe me botsi që jeni thirrë të të tirë me këshilla të mira dhe me fjalë të mira pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem thotë nuk ka hyr botësia në ndonjëse përveçse e ka rregulluar ato dhe nuk ka hyr arsia në ndonjëse përveçse e ka prish ato pra kur thëni rrugën e Allahut xhënze xhelalut mundoni që të jeni rrugën më ideale dhe rrugën më mendikim tak të tjerë dhe t'je për ju shambull pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, të jeni të vendosër në dhe primin tuaj, largoni për tasin dhe etmi drejtë firje së Allahu gjendë në gjelalu, ju jeni gjadërimi i muslimonve, ju jeni gjakë i muslimonve që dhe vizë në trupin e tyre, ju jeni zemra e gjallë e këti ju meti, ju jeni vullneti dhe dëshira e fortë e këti ju meti, krenaria jo nështë me islamë, te punojm dhe të veprojmë për ta ruajtur këtë krenari, të jemi shembull edhe për të tjerët, të japim islamit pasurinë reale që e posedom. Për ju ju jeni që do të lejmë njerëz të dhe do të ndiejmë njerëz të prais tuavrimit dhe arsyrave të ndëshme në adhurimin e Allahut Azza wa Xal. Dhe në rrugën e drejtë për arsyrave të kulturave të ndëshme në drejtën e islamit dhe prej ngushtimit të kësaj bote, në gjersimin e kësaj bote dhe në gjersin e afkiretit. Andaj, lusëmi Allah në gjithë me zhëlanu, që të nabëj neve dhe juve, prej atyre që ndëgjojnë fjallë të mirë dhe e pasojnë atër. Lusëmi Allah në gjithë me zhëlanu, që neve dhe juve nabëj thirë sa në rrugën e allatas dhe o gjennë, dhe të nabëj prej atyre që cilët e bartin këtë emanetë, Siçojna kan lan neve baballar ton kët emanet me kët islam timir ashtojëne ta bardhë në vetë lan fëmijëve ton dhe pasazëve ton. Dusmi Allahu azhjel që na bëj prej atyre që puntojn dhe e shpjegojnë mesazhin hyjnor, mesazhin e Allahut. Na bëj argat të kët ditën. Allahu ti takon kjo dhe është i plot fuqishëm për dgjë. Allah i është përdevt. Dusmi Allahu na mëfon që na forcoj zemrat ona në mëshëroj me mëshirën e tim, në afartë metat dhe gabimet tona, dhe të në odhëzojnë në rrubën e dhejtë, dhe të në arshë përblej për e ibadetin që e pojmë në këtë muaj të bekuar, për namazit po dhe për agjerimin ton, e kullu ka vliadha, was takë fërullari, vëllëkom, os së nëmë vaj tashtekomë somar kohë shumë vendez. ë, ne fillon ata të cilat i shpëndajn ata fletë të kopëqe, kemi filluar të çesh përderisa ë, hoja tindëruar gjithëtozhëndëja grafika e gjeneruar me titull, atë gazella e Allahu do të gjenë ta drejë, po me siguri se shpëndrimi Allahu do të gjenë. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سنه الأنبياء والمسلمين وعلى آله وصحبه وتابعيه المعين ومن اتبعه الله من إحسان إلى المدين اللهم إنا ندعوك كما أملتنا فاستجبلاهما كما وعدتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزق من اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزق من اجتناعه Allahumma qëllëna minë lëdhine jeshtemi omënën këllë fa jetëtebi omënën ahësënëhu, ja Rabë lëllëminë. Falëndërimi, hamdi, i takonë Allahumë dhulë gjelatë. Për shdo të mirë që në ka durua, sidomos që në ka nësutë të jemi pjesëtarë të ksej fejë e cila është fejë e vetë me e pranuar të Allahumë dhulë gjelatë. Nirmetet këmti të Allahumë të greset të dashur nuk kanë thumëtua inë të udhu nirmetë Allahi la pëksu ose mundohni të nëmroni vetëm një dhënti, vetëm një një një ametë, Allahë, nuk dhe të arrimë. Asë kush prej njëve nuk e tinë, dheri sotë sa herë ka pi ujë, sa herë ka nërën tukë, sa herë ka marë frimë, sa herë ka fjehë, sa herë është të nashë me dhashamirë, me muhabetë, a i ke nëmru, jësë së një nëmronë. Harunë Rëshidi, i t'ik një p'i ujë, shëmbetorit vetë, a e mbushin i god me uja afrojt para se tja dorzon i tha o po e mi, o mbre nëse nuk ka ujt jetër në bod vetëm që kjo god ty tu kanë tha më shknit sa kishë don nga pasuria yte u kujtu harun në rëshid rësh i pak dhe tha e kishë don gjysën e pasuris për një bardak ujt gjysi tha mrejnë Pasi që të pishë ujin, don të lirohesh, po ujin nuk den nga trupi i të ka shtërngu, së të lirohen. Sa kishe don për të liru, dhe i kishe don atë gjysën tjetër. Dhe mirë për ty, pasuria i të vlen ka një bardak. Pasuria e mbreti, një gotë uj. A jemi në mirë njohës dhe mirësive të allohë më gjënanë, dhe zërë të bërë. Muaj i Ramazoni të është pëshirë, rahmet për nëjë. Ki bashkim në këtë shtëpi të Allahut është rahmet për nëmë. Andaj, i badetin që kemi bojnë dherë i sot, Allah në shalatë të na pranon, ato ditë që na kam betë në shalatë të na mundëson, edhe mëte e për të bëjmë i badetin. Nga se në muajtë të Ramazanit dhezër të dashlë farzi, vlerësohet, shpërblehemi për farzi, sa 7-10 farzi. Një sabat të cililtje falë në Ramazan, Logaritet shpërblehesh sa 7 dhe të sabarë, për mos tëtë njoni këllantje ka në basë Ramazoni 7 dhe të ditë sfarë i sabarë. Nuk zave nësorë, lërësorë, shpërblehesh, nërsa na filja ngrihet lartë sa kur farësi. Leset të da. Pra unë pasit që falenderova Allahë Mujelatë, me të psi tonën dhe falenderimi nuk është tamonë, se falendërin mund t'i bohet edhe njeriut, por hamd t'i bojmë Allahë më gjelalë. E që këto të dhëtë hamd, s'ka për këthim. Falendërin shukërët. Hamd, elhamdu lilla. Pra vetëm Allahë t'i bohet hamd, për të mjësi që nga ka dhonë. Unë kam bucim, pasi t'i falendërin Allahë më gjelalë. Ti uroj juve, blerin e ti objekti, takzoni, përhajtë. Amin. Kam problegim kjo uroj edhe vlakun e fendiu në ndeshëm. Allahu ju ka dash, kjo ju ka dhurun një njëri si ki. La u zekia dhe Allahi të hada. Kjo nuk është lafturat të është realitetë. Por, vë kanilu, vë kanilu i në ibadje shukur, shumë pak jonë ato që ati në shikiri dhe shumë pak jonë ato që e njohën të mirën. O Allahi dash, pas të salat edhe selam edukatorit tonë suprem, Mohamed Mustafas, salallahu aleyhi ve sellem. Familës së ti, Ashamve të cilët me besmikëri e për cilën këtë emanet deri të ne, i emanet i ndi generat pas generatet na mbeti emanet në tuarët tona a dhëhën në gjëlar një nda një ka atë në abonë pytje në ditën e maqerit orë filan, qëka bënë e ti vëdini në abonë? Dhe e zëtë da shumë, e fëndiu shumë mirë i pregjit gjërat këshumë në thellit, po të flasit, sa të jëmë gjojë Qëka kemi spjegu nga këtë fejtë? Sa të jëmë gjahë nga të flasin për pandër prejtë? Mësë dalin për këtë, që është në të rrinë, së bashku, ju me ne, pandër prejtë, dherin vdekë. Qëka kemi spjegu për këtë fejtë? E kanë pit e bu Hanifën Rahimë Hullat, o imam i dëruajtë, sa e ke kuptu ti Kur'anin, tha unë e kuptova Kur'anin, sa në zirëmaj zir e gjënë bonës ujë për e dhejtë. Shoh vëse të dashur, ne, poja do të shkëjësi që ato ta di, çato ta punoj. Spresoj se dhe nuk do të jemi nuk do të besimisë, fshatu. Unë një herë, çdo, unë një herë kam dhënë të blej një qurban për një shok tim, me një xhamatë atë për Bajram te dreti kafshë, e, e pisën jonin i një thash, sa kët kafshë, ai shkon ma qëndon, thash, nuk ka rrym. Thash pse? Tha po sikam dy vjet, ai më në për qurban Tham kodër, tha si ka u 2 vjeta, a për kurban dhe e t'i ketë 2 vjeta, ha? Oh, subhanë Allah, i thash e t'i shokin ti, më thash, ki Macedonje, dinkase, ka afshë e madhe për kurban dhe e t'i ketë 2 vjeta, e thashka pijëgjëmatit tonë që se di, në di shka më tha, në no, hoqtë, po ki që këtë e kanë di, e kanë bajt men, po ne dhe në i qita të men. Po së në latë dhe të me të dojme, në gjami hoqë, në darëse më hoqë, në teke hoqë, në lesë në hoqë Allah një shperbleb, Allah një është të dorim, Allah një është të fullnetin të abdhëtjon një fjallën një fjallën një Allah dhe të pejga mejë, oh dhe e se të dashma. Pra, fjallët të cilat i thot e fendim, të cilat i ka thonë dhe të cilat i thegë dhe duhet të i thegë, oh dhe e se të dashma. Në dy të të kemi ditin e se i t'i di, di, di, di. Kjo është obligimi të gjithve e si të mas i rinis. Rinia ju e kisha dash me në thonë dikush prej ju Se, hodh, për unë ta të vëjpytje, me unë grit një një një me në thonë, no, hodh, unë e ka bërë, jam gjendje ta bëjnë shpinë deli ati ku bërë. A po, a të vëjpytje? Sa herë fletë në telefon me dasha mirë të tukë? E për sije, a jë lotë, të puna, kjerën sije, a e ke ndru, telefonin e e ke ndru, e kështë e ndru nëmri, për di të ndronë nëmri, këto mu hapjetë në shumë, ma në da, a i ke thonë v Par zotin të dikushme se i ka thonë prizat ato të ngëriën. A e ke falë së vërë? A e ke thonë dhe njëherë dikush? Me po me thonë el po elhamdulillah, ti dhe thosh po, a e ke ngërit e dhe familje? Kjo është obliginë, kjo është emanetë. Me të bërëtër të dhe zëtë të daftë. Kanë qenë rininja ajo që kanë ndirgun pe i gamberi sallallahu alai veselem. Por në sot të shofim kër e inë rinin dohtë. Qfar vizioni ka rrinia jo? A me qëto rrinit dhe në vdrohme që i kemi në përgjamia? A që ka që rrinit, ka që shifarën në berna? A që ka që rrinit, Subhana dhe Zotinat? Sa prityre janë në tismi? Sa prityre janë në kazit? Djenë në një kytet ka du me vlaun e nderuar, Vohllahi, jam kam betë patës, jam lorën, jam mërzit, jam dëshpru. 3, 2 shtiptarë dhe 1 shtiptare para një dyqonit me cigare a përgameri sallallarës e në ka thon i dhe përritën festetiru kur pro, së provohni me dini musibet a jesh musibet fatkirësi, vallohi jesh fatkirësi, muslimoni me pi cigare në Ramazan fatkirësi, po kur jesë provohni me tëtë fatkirësi, këtë fatkirsi, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të A së në ashtu është Ramazoni? Së në ashtu më shetën e dhe. A majhë të bohët edhe mifti? Këtë e ishë fa mifti dhe kur e dinë sotë i. Pa shka e për jumele? Për i gamberi sallatallis e në ka thonë idharur maasijet i maasijet. Të pojsh djunahin hap të askepo dhe pelu djunahin. Gjunahin është njohë. Të hajsh Ramazoni është më katën bas shikut nuk ka kjetër djunahin. Ta hajshë Ramazoni non i ardh Wohnah emング bërshitë kuk tjekiro talks benven hre Shウanta Po...qur e mbon saat has, took he hadit You trees on her side, in your house....ifsu...you...母 je bakjene on u A bu mboy gen renowned Pendle Anden dkjam ja A i mor t'a bezhunproveng.... Pse? Ches em bon t't shnitar m'gyunaut Sembolis parë në gjuna në dhëtë, festetirë, nuk du t'jem kritikë, vallahi, se parë i athëm dhe vetës, por, na i në, elhamdulillah, na i në të knaqë, por, nuk mund t'apashtërim vetën, e t'apërkundin djeve vetën, lulli lulli në nga gjërë, me përkundin t'ave në gjë, vallë dhe ashtë, du të zë gjohën, por, imam nga zërni u ka thonë, Kur njënë është në gjumin e thejë dhe ju kanë dhesë shtepia dhe t'i shkon t'afqesh qohu a vla a i për i gjumit t'a rasë shkuhu këtë njënë se qka kohë. E që kohë më më t'razumoh shpia, aha, a shpia, u kanë më falë, pra, aha, e aremi t'flakare. Pësa <laughs> është nga fle, por ti dhe t'a duresh në flakare është për hirë t'a ndonë. Po më dhe se të da, rrinia, rrinia. Por qëfa vizioni ka rrinia jo nësë? Pashtu, sa pritrime tonë së të të në diasporë shkojnë në fakultetë? Sa pritrime tonë jam në fakultetë? Ne, a vetëm dhe të ambashtumë dhe vetëna? Ne a vetëm dhe të avdhrojnëm i se? Ne jemi muslimat, shtonat? A me shtonat? Në t'jemi pak mështë që një masonë, masonë një dhinë, këfasecën që i fukëtëve? që tharë e fendinu se ka thonë një godë alkoj dhe një kongë dhe një kongëtare shkatronë popullën, po, vallahin që ashtu ka thonë. Por, njëherë në një shtetë muslimon, ato të rëpast në mlejtë, një tubim sekret, por, ka intervenu, ka hi një gazetar musliman, ka qenë prezent, dhe një një është ngritë ka thonë, shteti u bo muslimon, ki shtetë jetoj metha, u jetoj me tha, u bo muslimon u bo të mund iku për dorëve tonë, sa të mundonë të imarë muslimantë të ropë, të imarë në dorë, të i kredjit për kërëvejtë. Tha iku nga duldurëve. Tha me qëka, thë sotri, me qëka u bo islam kishtet, tha, asik bo, thë asikë e po afë e njërin, me shalvare, me, me kapuqa, me shtarga hecin, ka ndohë dhe për qarëshin, me të madhe, u kanë bo shumë. A dhinë shka thaj, po ku është ditë atë bohen kredë q Unë ta nuk kam frik për e atyre që i salakohen dret Shadromanit Gjamins gjitë dita. Edhe ta të vëdhish baba o mërzite, tha mërë baba shpoj, tha për kom frik mësë mëndes nënë. Në tha pse se mëndim dalet penzion. Në gëdhim nënë, gëdhim e që si mëndes nënë a mund nëndalet penzion. Obleze si të datë. Qka tha më mason? Këta, unë e kam fritë një që të të të cininë që a i që është me gjallë intimë në fakultetë me ndonë për shtetë islam, që a ti e këtë një që a i që është me gjallë intimë për në gara, në ekonomi, në matenëmatikë, në fizikë, në biologië, a i për në gara, edhe në trunin e vendë me ndonë. Ju e dhini se, ndoshtë të mos ju rëndëm i këta, ma për një hëllën. Kur ka ndhru i e pejga beri sallallahu al Nuk e kanë vorosë dhe risa e kanë zdjith halife në zablenci si në ebu Bekri se, kanë se halife, po, pa halife, pa e kanë vorosë pejgamberin se me vorosë pejgamberin për halife në zotin në abonhelon Po, për halife, për uheqë e kanë zdjith halife në ebu Bekri pas ta e kanë vorosë pejgamberin sallallahu alesallam Neshtë i kjo muslimon të së pëkujem e dhe dhe Ele ne merim mer në të rininja për fatë kekë rininja që duhet kjeset tjetër vizion hada merim në me gjana tima e sekundare, e si kuraj, si kuraj rast Imam Malikut kër e kështë pa njonin haqë të bota vaf, e kështë shkel minzën, e tha imam, tha, e kështë shkel një minzën, sako në gjezase, e kështë shkel minzën, nga jeti brëvla, nga Iranën, në oh, vindë kjeshtë, një kini bit nipin e pejgambelit se kini gaj, kini gajnën e minzësa? <laughs> në kini gajnën e minzës, sotleset të dojnë, Sultan Fatiku, kër e ka qëgjru së nëmbodit, Ato ushtarët, për e kanë shmiru kalan, në kalan kanë pas një kishtë, madhët, kure kanë shmiru kalan, kanë hita ju kishtë e i kanë gjithë bopët ati, priftë, dhe i tha, i shkabon, tha, njëm ishin të bisedu, tha, ripak, se i një zonë, të a, kemi probleme. A mëstamborit i shkua të sedishnë, sedishin së të mëstantinë por, jahri, shkojnë, në no, ndonjë muslimatë, a priftët kishin pas dhe, ishin konë të bisedu, tha, Pësë në i dalën, në thësën pëjdojëmi, me, me latje, a me shkuja në afenë. E, tha, ju bëni fjarë për me latje, tha, stambulli shkojë. Edhe në pojmë më afetet, se ndërpo të di një shkojë, kila feti sënë, shtetë i shkojë, Iraku shkojë, Afganistan i shkojë, Palestina u masakru, në sile një rëdë poshtit dhe ve, ve, ve vetit. Vizion, o dhe orë një edhe, ju të e një një njëmi, dhe të dinë se n Nuk është bojnë me karta, duhet të ndihë pohet dini. Ju e dini se, një sahabi për i gambin të ka pasin një erkam, bin erkam. Ku shëshkim? Ku fillojnë për i gambin i me dave, për një slam, për fillojnë të thiljë një slam, në më një sekrete, pështë, pështë, pështë, pështë. <coughs> Ubon një katrapes, po ku të takohen, ishte problem, nuk e qenë gjamin, vitu të gjamin. Ku të takohen? Njëni idealit i ishë marrë veshtë, Një du në ru pe i gamberit cëlladore Se në thajarë sëlladullar A nuk kini ku t'i boni bisedat e juja Jo thëmë, se në pranon kërkush Kus në pranon njëri Me në pranon njëve, i vijet e dhe shpijat Me njërë shpadin terroristi Po Fundamentalist Qka tha i gjanini, thajarë sëlladullar Dhyrët dy, e shtëpis time janë të, jan të bapura Urdonin shpijin time E boni bisedat, e boni program E si të thyrin mislam E kam viner kam Sa vjet. vjet i ka pasë pashësa? I ka pasë 19 vjetë. Jetim, habo. 19 vjet i ka pasë, ka pasë budzim të hapë, shtëpijin të qenë për ta vetë. Vet. 19 vjetë. Fëmija jonë kër i ka 19 vjetë, a i këtë a, a qënon gjënët? Jo, përki i ri, i ri, a da a mitën kohëtës. Pa e greb të fale sa banë, jo, për pak në të filohet, që dhe bëjnë në apelikon. Subhanallah. Hapë dhe zë të dohë. Arkëm bin Arkëm, 19 vjetë, Sultan Fatih Mehmeti, kur e ka shkiru Konstantinë Pojët, ma dini se i <tipat> ka pas? Nizete e një vjetë. Nizete e një vjetë, Sultan Fatih i ka pas, kur i ka qërë stambodhe, dhe ka fillu të pregabit një ushtri, se ka ndëgju hadisit e ti një, ka ndëgju, ka ndëgju, që pegamberi s.a.s. ka fënë, se tuftahun Konstantinien, fa një amel e mirë e mirë u ha, fa një amel gjejsh u dhali ke një g Fatë njumë është ajë komandant, ajë e mirë dhe ajë u shtri. Qdoj generat që vindë të dëshirate të jenë ata që një uskë, po Allah huja boni në asikë, sotan fatihë, mehmetin. Tha edhe Roma dhe që një rësullat, a Roma për para, a Konstantinë poja? Tha jo, Konstantinë poja, a Konstantinë poja ishte majë fortë se Roma, por a i e, the, e, e thejnë kalonë dhe pregatit i u shtri për Roma, po kishda është zoti, a gjë në rëmi e ngritë, vlapurin e barë, Kora Konstantinopoja të vëndhazet, da në kur të vjenë, mirëse vjenë, si po me të balë, sultanë. A ma është e talegu i hoqë, a i me hoqëllarë, hoqëllarët i prishin, jojë këmhtarë, e së këmhtarë. Jojë, nuk diqshin me flamurë, partia i me ytja. Zotin, pra e qëviruj Konstantinopoja, dhe përgatitini një ushtrim nga Zoti ndrojet ato mbeten. Ato dëshirohen me me me fëmijë, me fëmijë. Jo, ja, ne nuk kemi, nuk mendojmë bashkësi. Dikur do të na akuzon, po shikoni vërsë bodaf. Hadi sipërgatën të skuqë kur realizo, nuk prishën këtë dënyr, nuk bëhet kiamet, para se të hinë qi din në çdo në çdo familje. Po, në çdo familje ti din do hinë dashumë, nëse dash. dash. Punumë ne ose nuk punumë, po sa që docë në më përkëtin sa punë e më të që tjo së po një ka qenë 800 vjetë ndorët muslimane 800 vjetë kur fillon fitnet me zvejt e përqarja e muslimane an, fillojt përqarja sfinimi i mushritve i almitve i të huajdojsh neve të nga përqarja pak e për shumë a gjene përqarja në e kimi më ratë e di pëse se kimi tjev për aktarizmi po fleze të dasho Shkoj një delegacion në Spanjë Thak ta kontrodojmë kret hujve Ta shofin hanin e populli Kur shku të hec E pa një gjartëri që pimi një qoshtë po qarëm Qarëm Ju a fruni i thani Shqa ki është ka? Mësë i së mund? Tha jo jo Po shka ki si qarëm? Tha hezni jo A me të rëngo thë shka ki? Tha pëse mos qarëm? Tartu na pijami e pata gara tha, një një Në një shoktimi në kurant A i më shkoj Tha pëse mos qarëm? Më stjohen, tha, në përgjithësi on, sa ne dhikim se s'ka vend. Ja edhe të çit janë për dora kuranore, thënë, s'e mundi. Ai më voldoi. Shkum, kur erdhën më vold, gara. Pse ti dën një biblijë në herë pa dha thona djegara në plak kohësta. A veç dit çmoja asa gara, bardhum se ma lexhiton, au mfarë takmiceni. Sa përsëdo voskë zarshtë. O have asho vonëra pas. Pran, ka bu gara, de ka thot se ka humb në gara kuranore. Ma vonë për sëritin të një fizikë të, të shofin tjenë gjeni muslimani Kure po një gjarnëtri, po qarë Qarë, ta, qka ti odro, ta, musin i zbun, qka ti, fa problem Pesile ta këshin pune Të të bihmoni, ta, jo, besin mund të më dihmoni Po të revoj, ta, e si me një vun Hove, sa qka është? Abe, ku pas një dashnore, ta, bashkë që ta është ta e pash me një qeter Ta, pse mështë qarë? Ha? Pas në kohë A, masin qarë ka për dashnore, ta, Pash, Zotit, ajo dëshënjoria, mi abon, hel, zërëtës, këtë se zë gjumë një gjithë nukëtë. Me abon, <laughs> mi abon, tali me jam shenë, ku ku, qëka u bon? Qëka bon. u <laughs> bon? Bu, bu, bu, në e sile e telefoni, me buqunë të i thë, e, dhe me le, di se, ka, u, e, di kush është? A di kush qenë, ka kush më thira? Min i hel! E, Allah të u gjelarë, pes herën ditë të ti bjenë telefoni tonë të i kurse që ti qenë. Haja ales sala, ehi, o haqibabhoja të thira. Në më që të denër, o haqibabhoja të thira. Se hoja vesh haqibabhë në thira, nërëbë? E lënë të anishtë ma vojëndoshtë edhe haqinejë, ehi, pashkë anëzimë, ehi, pashkëtë arët vjetër. Eh, Subhanallah, o dhlezet e dhashma, ki din nuk më gëmahet kështu me sultanate të tonë, o dhlezet, po, në këtë për përmë, më më duhet ta vazhdoj, Beton, ne jemi të e një të vendishëm, sa to që ka thaj, e një ishte boko, po po pjohëm një shteje, se që për parë, e sa mësë në zonë e gjumi, se njëherë mëna tjene në gjami, në gjamië në që ka lëzumë, të qëtu ishte veje në zhenë, e pa të thonë, më fillin të Ramazoni, pa të thonë, ajo gjelëbërsja, ajo që bonë pregatit iftari, ka do gura Ramazoni pak bohen qefli, po, ato, duhen gjitë, dhe, bohen E me bo me akto la vitë pakiftare, me janë dërshumë, që a mjetë bo me demonstratë. E dhe thash ka mundësi me shiju me më gungës, me shiju me qeverë, me dhe me nëzër pra. Thash edhe, edhe ato që punën e për kushinja, ka në mundësi, fikë është kjo, që është e fikën, me më e gungës edhe nëzër pra. Kështë tjeshtë, kur dohën për gjami e njëni, dhe të ati qeverë, a po, e pojë, a e pojë, a e pojë, a e pojë, a e pojë, a e pojë, Tha ato që bën qelë edhe kanë burin <laughs> e setë ato grogë mund t'ha vanë por amështë. Thaj, jo, peke, jo, pe s'ka pramenë, ki që <laughs> to t' s'ka pramenë, ki që pas pjetë tërë. Thaj, jo, pe s'ka pramenë, ta muërë të paske vjetë këndë në uvëm të animat. A në në kokë i gjach dfejt po më vojë që një shumë mudë. Se se dhe më letoa ka e d grande kërbu salat? A gjezë kykhe. Alles në ndërë talen e nëpojë티�� në namaz, ales 170 Saturday I Muzita пред të visit� – Ciao! Allesh Në comandë, në panuta qëmë każda në vision, tëwegë me pinë qëtuqë, një piaj, qëpanë qëndërichten të manu. Gja gjach dhëtë qëtë su ojë të u kharë. Sa sho makini kujtu një rasë, e, gjen, pas në rrasa, ishte ndof kështu. Ëh, dy gjë, ishin pas nonën smund, plag, e shirin mjeku. Te vin mjeku, ia ja shkruan një recetë e një shurupi, a e? Sa citoni bon, of. Kët shurupin ja jep i 3 herë ditët para se një no, të jap në shurupin e trom. Ëh, vetëm kur mjeku shkon dhe jep shurupin ai modisht, pak më më çan di madh. Sa vlafa ti tekon ku të më dekri? E ta ka, zgjaf, sa çdo më të, të trom. Në dhe, në këpse me të njërët në trandë një përëndi, në në të më shurru. E të trandin hermetë. E të trandin, të shkumë. E të trandin, të shkumë. Njërën e ka trandin, njërën e ka shkumë. E në mire shkunden e trandin, e të trandin, e jaqën i në shurru, edhe në drejt, edhe në përstretu, edhe një ditën ditën vitë në mjeku. Kurën i mjeku në kontrolë, të halën në fasiki Tha pse? Tha më nuk di ba i shurupi, tha më viranë, për ishi krejtë. Tha për shurupi i minë, në të shaka. Për shurupi, tha më ke ti për shurupi, në ma i e tranënë në më janë. Tha për cina tranënë. Tha për po qesim ke thonë, ti gjemë me mi, para se të më apë i shurupin, të më tranënë. Tha o burë në në një shurupin. <laughs> jo në në në, tha. Për një aske thonë jo, je, pra, në Unë yup pra si <what> eh, e di si një ka në leo si gazëmë të gjithë Shrosë si në no gazëmë I njësër a shkoninë kumë jënë Si firë a kini përënë? Pa vësi? A joni të dhërënë i të imbesijet për si firë, po e jetë si mahië Jojo, nuk e zga Këtë i shka tjetër tashra Sot cila dit ke e aqërim? A i kini haru? E 6-3 Ne sërë është dit e 7-12 Në ditën e 17 të Ramazonit ka ndodhë diçka interesantë. A e dinë? Oh, Lufte e betrit. Ka ndodhë lufta e betrit, fitorja e par e muslimonbe ndaj luftin. Muslim. Në luftën e betrit, u urën pjesit, 340 muslimon një mi mushrit. Për herë par fitur në muslimon, njëndër ato që radë viktinë, për atime 17 musritve, E muslimon vetëm këtërnohet. 7 dhe këshri ku zonë rrëmë edhe 7 dhe rrën viktimë, një prea tjyre është e gugjehme. Firauni, kohës pejgambej. Aral, viktimë. Oshtë interesantë se ato e, e prejnë digjel mosha tri. E dimë shë ka prej e gugjehme? Digjel mosha tri. Se ka prej asë tjo menjë? Jo, jo asë tjo menjë. Digjel mosha tri. Një mu një muad, një një muawet. E prejnë. Njoni me të ndorat për tha, ja Resulullah, unë e prej e vanë më shrikun, e buqehje. A qikri tha, unë ja Resulullah, tha mjë fërë një shpatët, kër i pa të dhja me gjakë, tha të dhja e kini prej. Fitorje pari muslimon e me 17 muajtë Ramazan, ditën e gjumon, duke qenë muslimon një nusha. Ha? Duke qenë një nush. Pasë luftës e betit, ato shumë u revoturu, prega ditë një ushtri dhe dodi lufta e okudit në luftën e Uhudit muslimanët numëroshin 1000, xhafirët numëroshin 3000. Në luftën e Uhudit përsëri muslimanët me numrin e vogël fituan, por dështuan. Ki është mësimi? Po elba. Cila ishte poynta? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pasdajtu shtuar, i pozicionoi në uca të vendit ta jurini që të mos të rini, hiç të të rini. A fiton ma humben, ja ambitej, ja vritemi ju deri në fund çetë. Edhe lufta, për dasi gojë lufta muslimanë për paraund armiku filloi të inkë, ta elan korosin e pejgamberit dhe shkuën mbrapa. Ahli Khalid bin Velidi kur e ka pasë shpina ushtiru, u shtiru, u vditë mas dhe muslimanët i futën mes dhe i sulmuan dhe u bën skëndar. Ran 70 muslimanë dëshmorë bësi fitore. Pasojë, pse doni kjo? Se muslimanët rënë urdhnin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njëherë o dhlesë, duke qenë pejgamberi prezent, ato e kanë pagu shtrejnë ato që se kanë ndëgju pejgamberi sallamohese. Sot me, a e ndëgju e pejgamberi? Liderët tonë, të parët tonë, që në dheqim njerët, a do në t'i pari? Pash sotin. Tonë t'a gjë, kur bisodohet pashësit islamet, kur kërkojnë prej liderëve politikë të cilët na i kimi vu në ato fotelit, Kur bisedojnë për mësim besimin, edhe që ka thëllë, asë një herë. Mësim besimin në shkotë, asë një herë. Subhanallah. Po ju thonë imi demokrat, po shqitjo më në austrim. Shqitjo në austrim, ministrija e arsimit pagun profesorët, a bëshqin së përëmi cakton hëgjallarët dhe vazhdojnë mësim besimin. E qëfar, qëfar demokraci është? Pra, kur në kemi në vijin e pejgamberit së alësë, nuk ka përparit. Lezër të dashë pasi ndodhi o hudi të përmendin edhe një rastin. Pra, këto i përmendin për mësit dhe nuk dhe të halën, se në muaj të Ramazonit ndodhi Petri, Fitori e Pa. Cilë ndinë pasë qëtë? 17 nes. në esë. Në muaj të Ramazonit ndodhi që njërimi me. U ngritë frangurin bëqane. U thimë tretë që nëshë, gjashletë putë amrenda në qanë. Muaj të Ramazonit. Cilën dit ka ndodhë? Vujadarë t'jo. Cilën dit ka ndodhë? Ure është një romekë, ure një zëten e Ramazan. Një zëten e Ramazanit është një romekja, prapë në Ramazan. Në mujtë Ramazanit është një natë me vleshën e se një mi i natë, atë di. e di, është natë e katëra, e një zëtë e sëta të netë në mujtë Ramazan. Pas luftës e ubudit, ndodhi, ma vonë ndodhi lufta e Në luftën e motës, pejgamberi salladojnë nuk mori pjesë preganditi 3.000 ushtarë, për herë pa, 3.000 ushtarë, në luftën e bedri të sakenë, 314. Në luftën e ubudit, kemë një mi, fillon, njësën një mi, <coughs> po, ai, mëna fiku, mëse lundin, një 300, po, një përshmojnë, pra. asë hëpë pejgamberi të këtjerë, mëna fiki i kamashpa. Mbedrë shtatë qikë. Në gjithë ato e fikun luftën, orë humbjen e patën, e pësur humbjen, se e lamë urdhin e pejgamberit salovatës. Në gazve të maute, aqenë, dikunë Sirijë është, ajo, brejnë e dinës shkun 3.700, ku shkun 3.700, ku pefasun se ishim të buar 100.000 araqë, mushrit, dhe 100.000 qeni, që ka s'kan qeni araqë. Sa bënë? 100.000 edhe 100.000. 200.000! Kure mërën veshë muslimon, thalejën që ka të bëjme? 3.000 me 200.000, a këllutit me gjin frat, thani të legrun pejgamberi së në lënërësë. Thani, jo, si dhe legrun pejgamberi? Në nuk luftën me në umrinë ton, luftën me ndihman në Allah, nuk e shqipësojnë pejgamberi. Tre komandant i cakdojnë pejgamberi së në lënërësë, tu tre të ra në shëhinë. Një pas një, pejgamberi u kanë zonë të ta. Abdullah bin Raduaha, ra shëhinë. Zait bin Thabi, ra shëhinë. Gjafer Binebitali, Rashe Hid, thar tash, mbas të tretin, dhëtë asgjirë një fetë i vënjoni, u të buhë me qëllisi e së gjodhen komandantë Khalid bin Velidi i cili, të të më të mujë, si pas një varion të kishte që kishkini islam, muslimaniri, të të të më të mujë, Khalid bin Velidi, thar dhëtë pabuji poqën që shkaktova muslimanve në luftën e, u hudit, se në luftën u hudit, Khalid ishte në komandantë. Por, ata që i captu i Khabidi si mushrik, e mbaj dhe nga e dit, ata që i captu i pejgamberi e lanvejnë. Ata që i ndëgjunë komandantin mushrik fitur, këta që i ndëgjunë urnin e komandantit, pejgamberi hënë bërë. Ah, e ta shë Khalid Bin Velidi, ustjovë komandant, Khalid Bin Velidi min njëhere boni ndrimin e pozicionit. Në safër atë reshtin e pare që ti mrapën, anën e tjahte që ti në të majtë, majtën, të majtën, tjahtë boni do ndryshime, kur unë gritën saba, kur donën e të armiqë në frontën, thënë, ah, muslimon në paska nërë dhe shtarëtri? Këto, thësë i kemi parë, që anë do ishën, vë që i qëndru vejtën? Strategi, edhe filloj lufta, edhe muslimon e fitun luftën 3.000 nësa me 200.000. Muslimon e fitun luftën, në veze të dalë. Por, Khalid për Meridin e shkarkoj omerire të Allah vë adhvumaforë për një luftitët, kur e piton pëse ja e mire të mëminin, thamë mos më bashtrohen, mos dojnë, fitonë se është Khalidin, jo, edhe pa Khalidin fitonë me kushtë kur të jemi në Allah, kur të jemi në Allah, në of dhe zetë të datë, e pas taj Khalidit kërër dhekja, kërër dhekja Khalidin ka jetu mbi të të dhëtë vjetë, Kuller vdekë të Khalid bin Velidi të fjëdojt të qajë, i thamë pëse po qajënë, po frikesh për i vdekje, sa dhe jo vëllatë, unë nuk frigojnë nga vdekje, po që qajënë një trupin tim, nuk ishtë e vend pa plakë, Khalid bin Velidi ka pas mbi 7-8 plakë në trupin e ti, po asë njënë, bra, pa ka shpina, se asë njëherë se këshkëti shpina në nërmi. Gjithë këndi kishtë e mbi të mba, 7-8 plakë i kishtë, pëtha Khalid bin Velidi, Nuk e kam ka shpinë, kredi kam ka gjytçi përpara, e gjithë to bloq që i komon, nuk vdiç sa sheh, po jo vshri si dergja mjedis todes, nuk vdes por ish. Ma ditë ta bogë nuk, ç'shto. Jo më shtrim jashtik ka bonë, po vdes. Pa funëkt. Bash zot, çka i them, po vdessa. Osse po zburim në rrugë të Halit. Se kompansta ni ni sahabi, i cili kisht disa kokra hurma thata ndo, thata 3-4 kujosi to hurma ta. Për për përgjendit për franë, Për përgjendit për franë, Kusht një tash në franë, Dhe hi, shkon në dronë hirë, Shkond dretë në qenetë, Adimi qka thaj se habimë, E për po, mirë, Për për me shti haqe to të ta, Behte, behte, Tha mjatë në borë, A për shtë të hurmat dëfnohen për qenetë ta, I hudhi hurmat, Hinin franë, Ja tërsoj shpirtin Allahët, Tha Për përgjendit për Sadaq Allah me Ahum tha e ka pasin të gjelisht me Allah me dhe Allah me ja ka përësën dëshkira. Kuri kujtojë Khalidit tha, subhanallah, a i herifi, njëherë him i në frang, edhe shmishë him. Unë të gjithë të platë, jëmë shtrisit devja në midi stodës. Amos të qaj dhe moghë, uvërën. Shtë dohë dhe zëmë të dashma. Historia islam e në mësot. Ato tri që kanë përjetu në islam, që kanë thonë, që kanë sakrifiku për këtë dirë, që Allahu të nabon për atyre, që të imari pyrhme në jithën e pejgamberit, dhe të sahabëve, dhe të djetarëve, të siqepë, dhe të muslimonve të mirë, dhe Allahu nëshallah që fatin e pejgamberit në siqë. Allahu nëshallah në pejgamberit në gjendit të në fërdausë në bashkohë. Allahu nëshallah në të gandetit të tonë në nëjë prana, nga shdo për shtirësie, kësa i bote dhe i redit, inshallah Allahu në shpëtohë. Kusim Allahu në gjellarë, s uh <laughs> <laughs>